Eta esan bezala, datuzen hogeita mar minutuetan, goiztaiko amarrak bitartean ba, aitzurra saioaren e, ba, emankizun berri bat eh, izango dugu. Ba, bi asteren ondotik, eh? Dena esan beharra dago, Miguel, kaixo egunon? Kaixo, kaixo. zemuz. E, ba, bi azteko eiten aldia, bortzaz e, hartutakoa, dai, dai, dai. baina hemen gaude berriz ere, zemuz, ondo? Ondo, ondo, du. zu, zu, zu, a ber, e, rekuperatzen zaren, zua. <laughs> ba, venga, ba, ba. venga. Ba, esan bezala, aurrera ginko dugu, eh? Orduerdi aurretik, ba, ba, gure aitzurra saioa egiteko, eta mm. lenik eta bene, beno, a, eguraldi gora bera, badiru diazken eguna hoetan, berriz ere okartu da, baina e, nahiko eguraldi hona egin du, aparta. Bai, bai, bai profitatu dugu bai. ongi, ba, sartzeko, ba, bereziki, ba, gara jontan, ari gara ba, gu behintzat, ba, tipula sartzen eta patata bokatu dugu, ere, Eta, bai, noski, bai, hazi behar da, kasi, kasi, ba, bueno, ez dena, horrein eh? dikan maiatza da eh, hilabete ahondia, eh, ba, uh -huh. sartzeko dena, eh? baino, orain ja azten alda, bueno, ba, alde batetik hori esan dakoa, eh? bat batataz baduzu esartu horrein dikan gara izabiltzatea, E, tipula ere orain da momentu ona. Eh? Bueno, lortzen baldin bada beti ba, e, guraldi ona, eh? ba, ez, e, trakestea dena. Eh? Zeren, bueno, tirudien ez ba, badatorre guraldi txarra. Beraz, baldin baukazue uh -huh. lurra prest eta hori, sartu ezazue, ja eh lechuga kere hartzen aldira azten aldira sartzen eh ba ja kanpoan tsanai dut eh esplastiko azpian e, arbitxoak erremolatxa proba, probatu egin probak e, erremolatxarekin, erremolatsarekin da, da gauza bat nahi duena ba, nahiko lur beroa eta bueno kostatzen saio pizkao baina bueno, ondo da saiatzen astea e, E, guk egin duguna beste aldetik izan da porru azitegia. E, ba, porruarekin gertatzen dena da e, oso produkto garestia dela e, erosten baldin baduzu e, ze landare. Orduan guk egin duguna saihattzeko pixka baten e, e, ba, ekonomia pixka bat egiten izan da azitegi bat antolatu ez, erosi dugu hasia, eta ereindugu, orain da garaia, gero San Juan aldean aldatzen da ereindako orain, eh? beiraz orain dik gara izabiltzate ekonomia pixka bat egiteko alde hortatik, eh? E, azelga eta, bueno, ba, aldin badukazuen, egutegi bat, baia azten alda jendea asida ja tomatea, Eh, tomate landarea, erosita eta ja koskortua, ba negutegi barruan sartzen, eh. Batzuk eh ausartuenak ja hasi dira piperrarekin, baino piperrari gustatzen zaion beroa asko eta bai. kostatuko saio oraindik etortzea, eh. Bai. Osea que lasai piperrarekin, baina eta berotasuna bereseki, eh, lur beroa zen bestela ez dira arnatzen, ez dira ba gelditzen dira hor geldi-geldirik eta bueno, igual ez du bali ez du bali jo sartzea, zeren etorriko dira berdin Ba, hilabete barruz hartuta, eh? Bai. Eta, bueno, pues, hori bizka bat, eh? negutegiaz aritu garela bizka, pues, eh? gu gure baratzen, gaur egun ari gara bizka bat hausnartzen, eh? ba, aber nola antolatzen dugu eh? negutegi bat, eh? Eta, bueno, ba, imena ba, eskatu dugu eh? gure propietarioei gure jabei, eman digute, eta antolatuko dugu edo behintzat ari gara azterketa hortan, eh? Eta, bueno, jasodugu pixka bat informazioa nola antolatu behar dena negutegi bat, ez? Bueno, ba, e, orduan badira bi aukera. E, edo egiten alda negutegi, artesanal bat, edo, uh -huh. e, edo ero esten da, ez? Gu, osea, nik emango izkizuek guk ditugun datua gaur egun, eh? eta, bueno, artesanala askoz merkeago ateratzen da, noski. baino ditu, ba bere, jing eta jang, eh? nola bait, eh? artesanala merkea izan da, Baina oso ondo antolatu behar da, haizeak ba, eseramateko eta, eta esufritzeko, eh? Orduan, e, e, e, guk artesan alabilatu duguna, lortu dugu eun metro inguru, eun metro kuadro inguru, e, izateko plastiko azpian, balioko zuen e, irure un inguru, berria baldin bada, mila boste euro inguru, eh? Orduan, hori e, pentsatzekua, noski. E, gure tamaina, gu pentsatu dugu tamaina, izango da egun metrokoa eta bereziki kontuan hartu behar da luzera. E, ba, e, guk e, e, egingo dugu asko jota hogei metroko luzera. E, Zergatik, zeren aireatu behar da negutegi bat, e? bestela gaixotasunak sortzen dira. Eta hogei metrotik aurrera, luzera baldin bada hogei metrokoa, baino luzeagoa, zer gertatzen da, ba, ez dena ondoa aireatzen. E, igual hor barrena ikusten dituzue askoz ere luzeagoak, profesionalak egiten dituztenak, baino seguraski ikaso gehenetan izango dituztela motoreak aizatzeko uhum. barrukoa, eh? Zenbestela ba, hori, eh? gaixotasuna sortzen dira. Eta hori kontuan hartzekoa, gero. E, zera, kontuan hartu behar da, ere, e, zera, ba, plastikua jartzen den momentua hori garrantzitsua da behar dela eguraldi ona izan. Zeren, eguraldi plastikoa tinkatzen da, nolabait dilatatzen da, eta, gero, ostu egiten denean tinko-tinko gerlitzen da. Uhum. Eta tinko geratzeak laguntzen du asko, gero, resistentzia izateko airea, zera, aize ufada e, bortitz baten kontra, ez? Eta hori da, askotan, ba, arazoa handienak ematen dituena, e, aizeak. E, Beraz ere... E, sea, antolatu behar baldin badu zuen, eh, informatu zaitezte ondo inguruko, baratze zainekin, eta hola, norabidea nola jartzen duzuen. Horren e, e, e, arabera izan daiteke neguteki bat, irautea edo ez. E, orduan ondo jakin behar da zein den e, norabide hori. ez. Gero kontuan hartu behar da, plastiko hori, e, sea, E, lurperatu egiten dela basterretan, e, eta gutxienez ez behar duela e, metro erdi bateko e, zea, kanal bat egitea baster guztian, eta lurperatu adagona tinko-tinko geratzeko e, zera zer gehiago agian komentatzea ere ba, zea, e, dela kontu bat negutegia oso gainean egon behar dena e, zera zeren temperatura Igotzen da, asko-asko horbaruan asko edo gozten da, eta orduan ate onak izatea, ate sendoak ere, erresistenteak direnak aizearen kontra ere oso garrantzitsua da, zere haizearen kontra, hola, erresistitzeko, ez? Eta bereziki oso ondo antolatua daudena itxi eta irekializateko ba, temperaturaren arabera, eh? Uhum. Orduan, e, zea badira, e, gero zea, beste e, posibilitate batzuk ola, e, e, artesanal moduan egiten direnak, eta batzuk egiten dute kainabera erabiliz, bai. e, eta, bueno, kontuan hartu behar da, biskabat, zera, kainabera hartzeko garaibatean ere esan genuen, eh? Ba, Behartzela hilberan, e, zera, bereziki urtarriloko txaila ingurukua eta asko jota martxoko hilberan hartzea, beraz pixka bat, egongo inateke pixkaba pasata. E, eta hori da hori da pizka bat ni pentsatzen duena gaur eh zea eh inguruan e? guari gara aprobetsatzen orain dela garai bat oraindikanez gaudela 100eko 100ean edo 100eko 100 150rean edo la esen orain hasiko da pizka lan eh potente izaten Orduan, pentsatzen dugu, igual, orain dela guretzako behintzaten, momentu bat, lasai xamar gabiltzala oraindikan, ba, muntatzeko negutegia. Uh -huh. Eta, bueno, besorregatik, pues, eh, komentatu dugu e, gaur negutegia. No, nolako, barazkiak, e, ba, ba lantzen dira bertan, De, denak pentsatu tal direla, baina, bai. e, gomendagarrienak edo, bestela kanpoan e, zeinezkoa direnak, ezta? Bai, ez bai, bai, bai, edo. bai. Hombre, bereziki oraipatzen da tomatea. Tomatea, eh, tomatea izaten da produktu bat, e, landare bat, kanpoan baldin badago, eta eguraldi txarra egiten baldin badu udaran, eta tamales, ba, gure inguru ontan gertatzen zaigu maiz, ba, oso zaila dela ateratzea. Erdoiltzeko berraixa. Erdoila. Erdoila hartzen du, eh, mildiu, eta hor duan eh, tratamiento asko eman bertzaio, bereziki zulfatoek obre, eh, kaldo bordeles delakoa, eta, klaro, kaldo bordeles hori, oraindikan baimenduta dago biologiko sisteman, eh, Bamenuta dago baino oso dosis txikian eta orduan klaro, ez da inerrezsistentzea gero gaixotasunaren aurrean. Eh? Orduan e, plastiko aspian zer gertatzen da ba, zetasun askoz gutxiago pairatzen duela. Mm. Ezetasunak ekartzen du gaixotasun hori ez. Orduan e, ze e, plastiko aspian baldin badago eta iratua ba, ateratzen da. Ateratzen da da tomatea. Baina ez hori bakarrik, eh? Osea, plastikoa gaur egun eta profesional guztiek erabiltzen dute bermatzeko produkzioa kasi urte osoan zehar. Uh -huh. e? Plastikoa azpiegitura baldin bermatzen duzu kasi urte osoan zehar izango dituzula produktua. Eta e, bai, e, bai hori ez, e, urte osoan produktua izatea bai letxuga, azelga, tipula, E, egiten ahala iaia dena, eh, plastiko azpian eta ez hori bakari baizik eta produkzio batzuk aurreratzen alhal dituzu. Eta hori ere oso interesgarria da profesionalentzat ba, ba, bereziki tarteeotan justo gaur egun gaude momentu batean non neeguko produkzio guztia bukatzen ari zaigun, eta udakoa orainindiikan edo uda berrikoa oraindikezten e, iritsi, ba, babak oso polita daude, inharnak mm. ere baino orainindikat txiki. Hemen eh, ah, eh. diken hilabete bat, izango dugu produkzio hori babata hilarra eta tipulina eta eta zera... E, ai, etzait etortzen, baina bueno, horiek, oi, e, eh, izango ditugu ja, bete -betean. Baina orain badago, hilabete bat joaten bazarete azokara ikusiko duzuela, baina pixka bat eskaz dabilela. Zera, uh -huh. eh, produktore batzuk, inkluso ez dira etortzen eh, azokara, ez dutelako ezer. Okay. Bera, saspi egitura bat da, beti ere, pues hori, ba, pixka bat produzioa bermatzeko. Uh -huh. eh? Ongi Negutegian ba, ez dakit, e, baina kalea a, mendia begiratu behar besterik ez da egin behar, e, ikusteko da berri iritxi dela, e, aipatu duzu eguraldi txarra horrendik ere, ba, bat horrela, zersko e, egingo du, baina, Dai. Suaitzak eta landare gehientxoenak loratuak... Darrak, bai, hitu, bai, bai, ez dakit, bai. baratzak... Ernatua, bai, baratzak baratza ezkertutu. Baratzak azkeneko... Ose, hogei eguneko... Pausatxoak ezkertutu. Uh -huh. Bai, bai, bai, bai, bai... Ezin gara konfiatu, eh? Ose, haroa uh -huh. gaur egun gero eta alrebe dago eta orduan ba gerota e, gerotak irizpide gehiago kontuan hartu behar dira baratzean, oh, eh? oh, Osea, beti bezala alegia. Beno, eta <laughs> da berri aipatu dugula loreak, loreak bai landareetan eta loratekietan badira, baina baratzetan ere, eh? Beno, bat esate baterako, ezta? Ba lore aski polita bai. du, eh? Bai, bai, bai, badira, badira. Jangarria ere. Bai. Bai, bai, bai, bai, Ongi da. Bai. Beno, ba, ba honekin eta beste puntu batekin Hain zuzen ere, aurre egingo dugu bereala, bat bidazi, jazokari buruz itsegiteko paradizango dugu, behin baino gehiagutan itsekin dugu ontaz, mm -hmm. e, hemen aitzurrake, baina goberatuko joan den astean, alkaiaga norbera eta lesakarteko... Industri gune horretan, bateak ba, zabaldu zituela azkenean ba, bidazik, eta e, bertako ardura hitz egiteko parada izango dugula, euren e, proiektuari buruz, baina aurretik zuen proiektuari ari buruz itsegingo dugu ere, e, puntxu bat, e, ba, sisare e, baratzea kooperatibaren e, asamblea da izan duzen... Hori da, urteko baratza e, o, Bilantziki bat? Bai, ba, e, ba. e, urteko asamblea da hori dugu, asamblea horretan e, egiten dugu pixka bat, e, ba, urte osoa valoratu. pixka dola funtzionatu dugun eta datorren urteko lerrorokorra pixka bat zehaztu. Eta bueno, oso oso laburki e, ba, erabaki dugu ze ba, e, gurekideek, ba, lan egingo dutela gure baratzetan ze txandaka eta pixka bat geixo, e, orain baino e, orain arte egiten genuen pixka bat utxi libre, bakoitzak etortzeko nahi zuenean orain egin dugu e, txanda sistema bat antolatu, ba, jendea txandaka etortzeko eta bermatzeko parte hartze bat eta e, lan ekarpen e, lan ordu ekarpen bat e, bermatzen alko duena pixka bat gure produkzioa, eh? Uhum. Eta o, ba, gutxi gorabehera hori izan da hundilena, eh? Ba, e, o sea, erabaki duguna, eh? Bero e, e, egia izan da, es 두고 astirik izan kasik e eh, barazkiak zeren ja etabaita horrekin aski izan genuen eh, zea pasatzeko goiz osoa eta, eta hori baino ondo oso, oso ondo ni gustora nago oso talde polita uhum. gero baskariaien genuen gure babarrunak eta gure eh, azak eta jangen dituen eta oso ondo ateratzen eta beraz go gogotxu datorren uteari behera laister egin beharko dugu eh, zea eh, E, informazio kanpaina bat, e, behar baitit, baititugu horrein dikan sortzi batkide berri egin, horrein e, gabiltza hogeita ma inguru, eta nahi dugu ingu, e, iritsi berro geita bira, hori da gure helburu bat eta laizter izango duzu horren berri. Bai, nola nahi ere, zoekin harremanetan jarri nahi duenak, zerekin behar du? Ba, aski du e, Googleen edo edozein bilatzaile bi, e, sartu sisare baratza, Eta hor azalduko zaigu, gure osalduko zaigu gure wiki-a, e, gure webborria, eta hor konetatzeko aukera. Hala ere, ezea, gure maila ere oso, oso erresa da, e, da sisarebaratza baratza, arroba eta bide horretatik ere konetatzen alda. Ongi da hortxe basixare batz kooperatibaren proiektua eta lehen aipatu dugun bezala ba bidaziren ba proiektua zer hiz egiteko parada izango du gatuzen minutuetan baskidei albezaina gertukoak diren kalitatezko produktu ekologikoak e, ba biltzen bait euren lokalean alkaiagako ba azokan edo nolabaiter esategatik industriguneada lasaka eta bera artean eta bertan dute azoka zuen eskura eh Talenitza hitzeman bezala ba bidaziko edo vida ziren azokari buruz edo vida si proyecto liburuz egiteko aukera izango dugu Datonsen minutuetan. Eh? Bertzelako edo Bestelako kontsumo eta produkzio ereduak bultzatzeko helburuarekin, ba pasaben urtean, aintzuzenera aurkeztu zuten proiektua, gogoratuko duguen daian Irunen, ondarribian ere izan du zirela euren eh? eh, ba, proiektuaren berri ematen eta geroztik azoka bat irekitzea izan dute erronka, beno Atontzelanak eta bestelakoak egin eta gero Esan dezeka gu, eh? Ba, ateak zabaldu egin bituela azoka horrek, eta bidaziko eh, kide, oier, fuentes dugu, okeras da nago, ba, beste muturrean, oier, kaixo eguer dion. Kaixo eguer dion, bai. Beno, ba, esan bezala, eh, dagoeneko azoka martxan, eh, baina gogatuko dugu, ba, prozesu luze bat izan dela, ez da? Ba, bidazi proiektua berez, ba, martxan jartzearena. Bai, bai, prozesu nahiko luze izan da, baina aldi berian, ba, eh, fritu eman, korrake mango naku, uste, eta... Eta esan, bai, eh Auzolanean oinarritutako proiektu denak ba, ba bere denbora bihar dute, eta honek ere denbora eskatu du, baina eztenian hemen dago gai. Eh uh -huh. e, dugu ba Azoka Prillaren e, Azoka Prillaren lauean e, zabaldu zituela ateak e, berez e, zuen proiektua garatzeko terresna edo palanka e, bilagatukoa da, ez ba Hori da, hori da. Azken finean da gure benetako tresna be guk e, bilatzen ditugun helburu horiek, posibila izten dituna ba lokal baten inguruan, ez? Eh? Orduan, egidesan hortan oinarrituko da bidat, zileien bat, azoka honetan. Mm. E, gogoratuko du, kalitatezko produktu ekologikoak biltzen bituzuela azoka horretan. Esan gana ezak eskualde zabal e, batiz herbitzua mateko, ez da? Aipatzen gana nirun ondarri bian daia, ja, e, baina gogoratuko dugu azoka hori e, bera eta lesa dagoela, ez da? Alkai Hori, da, bai, pixka bat bere helburua da, beste beste, hori ba, ibi dasuan inguruan e, biltzen garen E, jende eta kolektibo eta talde edo dekoisuak ere batzean nola baiteko proiektu baten inguruan alde batetik baita amugak kausteko ez e, esateko ba bai zein lapur dizen Nafarroa ba hemen gaudela 10 kilometrotara batek esten e, ondotik eta eta belkarrekinitan ba, itzen aldu ditugula e, gauza unitz helburu berdinak bilatuz eta eta bai nahiz hemen kokatu ba hori baditugu bazkideak bai chingudikual zein xaretakoak baita iparraldetik e, zara aldetik eta horrela, zein, zein hemen bortziritan edo, edo jartzun aldean, eta bai bai. Uh -huh. Ezen bera te bazkide zarete, dagoeneko? Ba dagoeneko, iruro gaita marretik goiti, ja yeah. gara bai. eta horre badire bazkide norbanakoak, familiak, badire baita kontsumo talde batzuk ere, eta eta ekoizle batzuk ere, bai, beraz bori, bainera e, perfil ezberdineko jendia biltzen da. E, interesa duenak, zer ekin behar du, ez dakit, ez da gauza berbera izango berberadan, norbanakoa izan, edo talde handi bat, ez da, edo ekoizlea, e, izen eman eta ez dakit, da, kotake horreintzerako garaian eta bai. Bai, hori da, bueno, pixkote iru, iru perfilago egaude, eta e, gehien bat nik uste interesgarrinak jendian zako direla, bai Norbanako moduan e, bazkideitea edo talde moduan, eta kasu haietan e, aldatzen dena da e, kuota, dirusarrera mantentzen da berdina, berro gaita eurotakoa dela, eta kuota e, pertsen bueno, dena, bueno Norbanako familia edo bikote edo dena delakoan zako e, iru euro da, hilero, eta talden zat e, amagost euro hilero. Hortaz gain gero, uzo bat egin behar da, Ba, sinizten dugulako, ba, proieptoan parte e, izan behar dela bazkidea eta bertan parte hartu. Eta holan, ba, arreman ere lan hmm, Baina, bai, bai orkola, e, urtean zehar re, ordu batzuk eman behar dira, Azken batean. Hori da. Bai, e, norbaneko enkasuan edo, edo, bueno, hori. E, bazkide mota horietan, hiru bat ordu dira auzolanen lanen, Eta tal dintzen, ama ordu dira, baina aldira modu ezberdinetan eh bat, batek ditun eh, ezagutzak partekatzen ba, izan daiteke errezeta bat iten edo nola eh, konpondu bizibenta edo bueno ezteian baiten azaltzen bestei edo izan daiteke ba, azokan lagunduaz ba txandak egiten edo almazen laguntzen edo eta berbait ba. uh -huh. eh auzolanean eh, arituzarete ere ezta eh, alkailagarako azokatontzeko eta bar Hori da, bai, buketen hain dugu, hau zolpnean, e, ili gara hor, bat lagun edo, e, lan pile bat iten, e, altzarek gukein ditugu, ekarrelt dugu ma, matirel ezberdinak tokia ezberdinetatik e, bigarren eskukuak e, aproveitzatzeko, aiek e, holdatu, e, sokuara bera eta Sistema Informatiko guztiereguk e, jarri dugu martxan, e, eta bai, duen den dena, gure artean indugu. Batzorde ezberdinetan antolatu gara, Eta, eta bai orrela dela dugu orrera sinesten uh -huh. dugu lurra baita lan modu hoietan eh, aipatu dugu eh, prozesu luze baten ondorioa edo emaitza dela azokaren ateak zabaldu izana baina eh abia puntua bat besterik ez da eh, ez dakitu une hauetan eh, bertara jotzen duenak zer topa dezake nolako produktuak gai dugu bah, produktu ekologikoak eta bar eh, zert zer topatu daiteke bertan bai bueno aber momentuz ideki dugu ba hori eh, azken finan, no la es garen empresa bat eta ez dugun kapital handirik, es ba ireki dugu e, produktu mm, murriz batzukin edo bueno, eun eundiko ora referente daude, baina uste dugu uh, betetzen dula ba basiko ba, kontsumo basiko baten eh ba, ezaugarria, ez, eta hor baditugu ba hori ba granelean baditugu cerealak eh eztakit, eh eh, no eh granelas gain baditugu hori infusioak, bai, sopak, espeziak, eh cerealak, eh olioak, gospinak, hala. Hala basiko hori hartzeko haina, eta baita barazkiak ere eta ogia, garrautzak eta, eta bueno, alaus hauek batzuk dira eh hon bidasoaldekoak, bidasoaldeko eta gero ba, beste batzuk ba kooperatiba kooperativa eta horrelako baina hori hori hori produktu uisa, gero produktuetatik kanpo ba aurkitzenaldira ba eh e, ezegintza egongo direnen hemen inguruan, gaihauen inguruan edo, ba, sortuko diren ikastaroak, eta, bar, eta, bar, beraz, azok, azok, bat, eta bai produktuak lortzeko zein beste ekintza batzutarako ere, bai. Mm -hmm. Azokatik aratago doala, azken azken batean, e, eta ekoizlei beraz, eraberean, deialdi bat batekin ez da? E, Bero, bertako ekoizleek aukera babutelako, e, ba, bertan parte hartzeko, eta euren produktuak eskaintzeko ere? Hori da, azken zinean... E... Azuka ez da kontsumitzaile entzako tresna bat, guk jaustu dugu muga hori hautsi berdela dela goz, ez, ez gaudela batzuk alde baten eta beste batzuk beste aldean bezik eta deno gaudela toki berdinan eta konpartitu berdugula toki hori. Orduan guk planteatzen dugu azoka baita ekoiz modu horretan, ekoizilea parte baldin bada azokana ba, ba bere azoka moduan sentitu berdu hori eta, eta ere bat direkia da hori. Hori bai, bete garritxu baldintzak, ekologikoan lanitean, hori bai, bete garritxu baldintzak. Uh -huh. eh, Horengoz, bidazik ez du, elkarteak ez du langilerik, ez da? Eh, Daki danez, e, beraz, ez dakit, ba, azoka edo dendan e, lan egiteko edo dendan e, zabali mantentzeko eta gainerako guztiarentzako zuen artean, moldatu behar zerete? Ez dakit, zerotegi dituzuen? bai e, egia da ohain justu asi garela eh bueno er, lan dendari lana que diren noietatik gain ba dire eh koordinazio lande xente eta eskariak gaitekoa eta bueno stokak kontratzeko eta bueno hortaz gain ba medioekin egoteko eta beste, hortarako bai hartu dugu ba hori jornalerdien ja eh bueno e, ni unago, eh biskatori koordinatzen uh -huh. eta jaasi gara horrela baina claro hortaz gain badago ba, txandak betetzeko E, behar hori, eta momentuz hasi gara, hosti eta larun batetan irekitzen, e, hosti gara goizoko amarretatik hartxaldeko zaztia karte, itxigabe, eta larun batetan goizoko amarretatik e, ordu bat erdiak arte, eta gongo da Hau bai betetzen dugula, bazkideen txandekin. Bazkideen txandekin, bueno, hasi gara, pixka eta hasi erango, e, bueno, ni biltzen ez hori laguntzen eta horrela, erakusten nola funtzionatzen altzen duen Sistema guztiak, guaina, principios, bai, horrela, eh, hola, hola pratea dugu. Uh -huh. Ongi da, ba, momentuz horrekin geratuko gara eta gogoratuko dugu, eh, ba, zuen eh, telefono harremana edo imeia edo, ez dakit, ba, gehiago jakin nahi duenak, zer egin behar du zuekin harremanetan jartzeko? Bai, bai, bai, ditugu, bide ezberdinak, bat da imeiez, nik uste azkarrena eta eta erosuena guretzako bintzat, hori dela info, info, abildua, bidazi, E, eta gero telefonoz ere izaten alda, baina karo bakarrik gu hangauden hor dutegian, beraz ez da mm, sobera efizientia, eta nik usteo berena dela bertara garturatzea hori bai ostiratzen larun batean, e, eta galdetziak guk egiten dugu bazkide berrientzako bilerak, ze bazkide izateko bilera batera agartu berra dago, e, bizko guk azaltzeko nola funtzionatzen duen denak, eta gaita ezagutzeko ez bazkidea, eta on, e, horidea Remanoli Sorceco eta hori dugu 15 behin eta ba justo ostiraltan, e, ostirala 11, zazpietan izango da aurrango bilera Baskide Berriantzako eta horraz alduko dira e, ba lausarenak eta zalantzenak argitzuko dira eta gero aurrengoa bezango da 25an hori ginen dugu eldia zero e, Baskide Berriantzako bilerak bai <hazien> Ongi daba, horrekin eratuko gara, igustem, zora, bazkidei albeza ingertukoak eta e, diren, kalitatezko produktu ekologikoak e, biltzen bitu ustela azoka horretan, lokal horretan, baina azoka baino gehiago ere badela. Eta al e, bezain beste, e, auzolanean e, ari direla ba bidazi e, ba, proiektukoek, eh, ba hoier eskarme ja eta izan hontza. Naizube irdin dun gari ja zenbait lekutan bezela etzan alainustaa Ugarita, Beno, bat, batasaiaren azken txampan, ugarita, ba, beti bezala Xabiar leteren eskutik, Miguel, ba, gure agenda, e, bueno, ba, gure gomendioak, eh, egin beharra dugu, eh, dugu asteko hontan esku arte. Bai, bai, ba gauza hon hitz, e, bereziki formakuntza aldetik, eh, baino hala ere hasiko naiz pizka bat etxeko gauzekin, eh. Bai. Eh, ba gogoratuz, e, beti ere ba, inguruko azoketan dauden sea e, bertako ekoizleak, eh. E, eta bereziki, azte honetan e, azpik nahi dut, pues, e, beti bezala e, ia ia e, ba, e, sustengua eman behar zailola ba, Moskuko azokari e, pixka bat e, orain bastertua dagoena dolori sal, sali zen eta ba, e, keja batzuk aipatu dira bae, eta dira, bae, bai, bai, bai zea, e, azokan dauden postuak, baina bai baita inguruko komertzioakera bai, pairatzen ari dira egoera hori, beraz Bizkarte gomendio hori ba sustengatzeko azoka hori Beste aldetik noskin, nola ez, ba, ondarribiko azokak, eh? eta gaur ere haipatu nahi nuke e, zea, e, Endaiako azokak, aurreko egunean egon nintzela, eta, bueno, pespizka bat egin nuen e, zea, ba, zerrenda bat zeintzu diren bertako produktorekin mm. Eta, bueno, pues, peratuko izkizuet hor daudela ba, produktore batzukos interesgarriak, adibidez urruñoa, Urruñako baratzealde enpresak, e, ba, saltzen ditula barazkiak Oliaskuak enkarguz eta raultzak ere kartzen ditula. E, gero beste aldetik e, dago enpresa bat ere m, ekoizten dituna aragiak e, mm -hmm. eta transformatu ere egiten dituna. E, oiek doni bane etortzen dira, gamartetik, e, maite eta janbatzit dira. Eta, bueno, ba, otdenetik daukate. Bai, ardiki, beiki eta txerriki eta transformatuak eta itxura oso honekoak. Mm -hmm. Gero noski daukagu gure biriatuko matxingoitzi baserritik xabi eh, ba, e, bere mamilak, gaznak eta roltzeak saltzen ditula. E, ziburutik etortzen zaigu emakume bat e, saltzen dituna barazkiak ez dira bereak, eh, baino bai berak egiten ditula konfiturak. Aha. Konfiturak eta e, konserbak orokorrean eta oso itxura honekoa eta nik dut horiek ere sustengatu beharrekoak. E, eta gero bukatzeko daukagu e, itsasutik antxordoki familia, e, ba, barazkiak, e, gasnak, mamilak eta arraultzak ere saltzen dituna. Beraz, ba, soripizka bat, e, sustengatu behar dela ere ba, inguru entan dauden e, ekoizleak. Osogi. Eta Et hartazgain, ba, formakuntzetara pasago gara. Bai. Formakuntzetan badugu pila bat, eh. Hasteko apilaren 9 eh, alegia. Gaur bertan. Gaur. <laughs> e, zera, eta asita, eh, eta Arratsaldeko 3retatik hasita, daukagu ikastaro bat planifikazioa baratzaren planifikazioa, eh, eta izango da, eh, Zaldibian Saldibian. E, eh, sea antolatzen du eta ba, beraiekin e, konektatzea daukagu usea telefonoa, baina bueno, e, maila emango dizuet eta igual erresago leire@biolur.net, eh, e, hori izango litzateke ikastaro bat, Aprilaren 14an Lekuberean eta baita Arratsaldean, e, izango da berriz ere Biolurrek antolatutako beste e, ikastaro interesgarri bat, perretxikoen kultiboa ekoizpen osagarri bezala. Eh, mm -hmm. ba, izan daiteka oso interesgarria, produktore bat entzat, pixka bat e, e, diversifikatu nahi duena bere koizpena, eh? mm, be berriz ere leireri e, igorri bere zera, mailari be mezutxo bat ikusi gugainera eh? sitakke eta eh, oh, ba, mod orida. modan dauden raparotxiko oh, da ah, joak ere uh -huh. E. Bai, hortaz gain, ja, aipatu genitun beste itzordugatzuk lehenago, baina orain, etortzen zaizkiguna gainea, eta ida dira, apilaren hogeita bian fra garraio eta aberen ongizatea, eh, izango da, lurgintza.net eh, webborrian informazioa aurkitzen alduzu, eh, lurgintza.net, eh, beste aldetik hogeita bian, osa, egun bat lehenago, barkatu, eh? eh gural gure lurra 21ean izango da baserriak sareak antolatuta e, gure lurra e, gure etorkizuna eh e, dokumentalaren eh emanaldia eh tame cachis da de non bueno bilatu baserriaken eh bas herriak hrekin e? E, gero bukatzeko daukat, e, apirilaren hogeita hiruan hortara, joango naiz ni. beraz norbait, animatzen bada egiten aldugu kouboatu gaxo delako horietako bat, e, alegi alkarrekin joaten algarela, e, Black biharko luraren elkarteak antolatzen du agronomiaren inguruko e, itzaldi bat E, oso izlari interesgarriarekin, eta, bueno, gomenda garria ere, e, apilan hogeita hiruan, eletan izango da, baina, bueno, konpartitzen autua, eta, ba, eramangarria izan daitekena, eta uh -huh. gaurkoz pizka bat. Horrekin. Ba, ah, bira, gauzatxo bat. bai Ikusi dut, e, zeak, gaur bertan, e, Euskal Irratietan, e, ordu bat ala orden gutxitan, pasatzen da tarte bat, deitzen dena, abisoak. Hei? Eta abisoak oso interesgarriak dira, ziren hor e, iragarki pila ba pasatzen dira, ba, etxeko jendeak e, edatzen dituna, eta saltzen dira nekazaritzaren inguruko gauza pila bat, e, ba, e, belarra saltzen da, edo txakurrak, edo gauza asko. Beraz, oso interesgarria gaur ordu bat ala orden gutxitan, e, ez dakit egun eroiten den, baina behintzat, uhum. azte asteazkenetan e, bai? ordu Aztazen bat ala orden da, gutxitan bai? pasatzen da. Hori da, eh? argi dago, ba, berziklatu baino, lehen, herrera bilhi behar direla gauzak, bera ezte, eh, bera, hortxe, eh, bera, puntu ere, herritarrek, aukera dutela, eh? gauzak elkartur katu, eh, dosa lerosi, mm -hmm. al, izateko, bera, horrekin geratzen gara, ba, gure partetik, eh, ekoizpen jasangarri, ekologiko, biologikoari buruz, eman bitu gugarrak, no, eh, aukera, eta eskaintza bada, orain, eh, entzule ditokatzen zaila, eh? behar bezala erosi eta... Kontxumitza, Miguel, el no duen arte. Bale, ba, va, venga, bai, abur. Gaztia ginen gara jan, nahi ordurako ogizurilla ez gendun ikusten maian.